De când eu îmi programam Revelionul, de data asta copilul îmi programează Revelionul. Trebuie să vă spunem că de 1 ianuarie așteptăm, așteptăm un copil. De 1 ianuarie, deci de Revelion, ne-au făcut plan și ne-au și spus locația, maternitate. Deci știm exact, cam aproximativ, cam unde vom petrece Revelionul. Dar aș vrea să vă arătăm pentru că în. Săptămâna trecută, sau când trecută s-a făcut uh, o poză cu copilul nostru, Ultrasune și aș să îl vedeți. Am arătat tinerilor și aș să îl vedeți, uh, uitați l pe copilul nostru la șase luni jumate în. Uh, da, în, uh, în. universul lui, acolo, exact. Unii. Să vedem cu cine seamănă. Mulți sunt de părere că cu Ted, alții sunt de părere cu Mona. Unii au stipulat că seamănă cu pastorul. Nu știu exact. Care e bărbia pastorului? <laughs> Oricum, uh, suntem entuziasmați ce-l așteptăm. Multe mișcare în ultimul timp, să știți că se mișcă puternic, îi Mona e incredibil ce se întâmplă, îl văd cum lovește, el vrea să iasă, vă spune, el vrea să vină odată pe lume să saturați să stea acolo înghesuit. Aș vrea să vă citesc că câteva lucruri pe care o mamă nu le va spune niciodată, aș vrea să vedeți copiilor, voi să știți că niciodată nu au spus, dacă ești mamă, o să înțelegi de... Da, n-am spus niciodată aia. Primul lucru pe care o să auzi, nu o să auzi niciodată pe o mamă spunând este, cum poți să te uiți la televizor dacă stai așa de, de departe? Apropie de mai aproape de televizor, apropo de copii care stau cu ochii în televizor și se te uită. Nu vei auzi niciodată pe o mamă spunând, da, și eu chiuleam de la ore. Nu vei auzi niciodată pe o mamă spunând, lasă toate becurile aprinse, facem mai primitoare casa. Când, când eram în Statele Unite, patronul pentru care lucram, mergeam la el acasă la și uitam becul din camera mea, sau din baie, îl uitam, nu știu de ce, dar îl uitam aprins Și el tot timpul când venea și vedea chestia asta Să uită la mine și mă întreba Mă, tu ai acțiune la firma de electricitate? Sau cum îți permis să lași tot timpul becul aprins Chiar când nu ești acolo? Un alt lucru care nu o să-l auzi niciodată pe o mamă spunând Lasă-mă să miros tricoul ăsta Da, îl mai pot purta o săptămână Niciodată nu o să-l pe mamă spunând asta Un alt lucru care nu o să-l auzi niciodată pe o mamă spunând este nu am Batista la mine, folosește mâneca. Și un ultim lucru care vreau să vă citesc, spune că Johnny a mers la un cabinet veterinar cu cățelușii lui pentru a fi vaccinați. Doctorul veterinar, când i-a văzut pe toți cățelușii din cutie, și-a seama că va fi dificil să-i recunoască pe cei pe care va trata de ceilalți. Așa că după ce a terminat de vaccinat un cățeluș, își-o mâna la robinet și o punea pe capul cățelușului. După al patrulea cățelor, John era foarte tăcut. În timp ce el termina pe ultimul, Johnny s-a apropiat de doctor și a zis N-a știu că trebuie să facem și botezul lor astăzi. Aș vrea să deschideți Biblia în această dimineață la 1 Împărați, capitolul 19 1 Împărați, capitolul 19 și vom citi de la versetul 15 1 Împărați, capitolul 19 Dumnezeu mi a dat un mesaj, m-a pus pe inimă un mesaj și uh, mă rog ca el să folosească de mine, să vestească cuvântul lui. În 1 împărați, capitolul 19, versetul 15, cuvântul Domnului spune așa. Domnul i-a zis lui Ilie, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael, ca al Siriei, să ungi și pe Jehu, fiul lui și, ca al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel, Mehola. Aproc în locul tău Versetul 19 El a plecat de acolo și a găsit pe Elisei fiului Și a arând Înaintea lui erau 12 perechi de boi Și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el Și și-a aruncat mantaua pe el Elisei a părăsit boi A alergat după Ilie și a zis Lasă-mă să săru pe tatăl meu și pe mama mea Și te voi urma Ilie i-a răspuns, du-te și apoi Întoarce-te, dar gândește-te La ce ți-am făcut Versetul 21, după ce s-a îndepărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă, neltele boilor, le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. A fost în slujba lui. Deschideți și la Galateni, capitolul 6, Galateni, Noul testament, Galateni, capitolul 6, cu versetul 9, Galateni capitolul 6, cu versetul 9. Cuvântul Domnului spune să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așa să vorbesc în această dimineață despre subiectul promovat de Dumnezeu. Promovat de Dumnezeu. Haideți să ne rugăm și vom începe călătoria în Cuvânt. Tată, îți mulțumesc pentru ocazia pe care o am în dimineața aceasta de a aduce Cuvântul Tău. Nu-l privesc ca un lucru de apucat și, Doamne, știu că atunci când Duhul Tău cel Sfânt vine peste mine, te poți folosi de mine și poți să vorbești întregii adunări. Îți mulțumesc pentru fiecare persoană care în această dimineață este prezentă. Știu că Tu vrei să vorbești absolut fiecarea. Știu că nu este o coincidență Că a venit astăzi aici Știu, Doamne, că Tu ai un mesaj pe Care Tu vrei să-i comuni Și mă rog ca inimile noastre A fiecare, Doamne, să fie deschise la cuvântul Tău Mă rog orice obstacol care ar sta în calea auzirii cuvântului Tău, Doamne, să fie îndepărtat. Și doar, mă, mă rog, nu să fim doar niște ascultători, Doamne, doar să ne gândile un mesaj la urei, să ne placă, să ne entuziasmăm după aceea să nu facem nimica. ce vrem, Doamne, să împlinim cuvântul pe care Tu îl vei vesti, vrem să fim împlinitori ai cuvântului Tău. Să te rog ca Tu să ne ajuți, Doamne, dă-ne o inimă de carne astăzi, Doamne, noi o inimă de piatră și, des... Doamne, uh, despietrește inimile celor care, Doamne, poate au venit cu inimă de piatră și Tu ești cel care poți sensibiliza inimile lor. Fă-ți numele de slavă și de cinste, lucrează după prin semne și minune astăzi printre noi, în timpul vestirii Evangheliei, Duhul tot cer sfânt să fie la lucru, să te atingi de cei bolnavi, să dai speranță, să aduci vești bune celor, Doamne, nenorociți, numele Lui Iisus Hristos să cer. Toată biserica spune amin. Amen. În perioada de adolescență, tinerii știu, le tot explic, la un moment dat în clasa a 8 m-am apucat de alergat. Era mai grăsți din clasa a 4 -a până la a 7-a, mi-a plăcut mult șnițelele și chiftelele. Și, dar în a 8 s-a întâmplat ceva și m-am apucat de alergat. Și din persoana care nu putea alerga deloc, nu putea termina o tură de teren, am ajuns persoana care le spuneam tinerilor, la un concurs între licee creștine din Statele Unite am reușit să câștig uh, la rezistență locul întâi. Așa că m-am întors în România alergător și uh, m-am întors și am început să alerg în, uh, în pădurea din Băile Felix și în timp ce alergam pe, în perioada respectivă, uh, Sobo era acolo uh, Uh, era lotul României de atletism, uh, erau, alergau împreună cu mine și era mare, o mare onoare să alerg împreună cu ei. Și la un moment dat mă gândeam ce ar fi dacă m-ar remarca uh, antrenorul lotului național și ar veni la mine și mi-ar spune Ted, te-am văzut cum alergi, alergi ca o căprioară uh, și uh, chiar am avea nevoie de tine în lotul național la atletism. Mi-am dorit să fiu remarcat de, de el ca și antrenor Problema era că niciodată nu ne puteam sincroniza Când alergam eu, el nu era acolo Și când alergam eu în pădure, el era altundeva prin Felix Așa că niciodată nu s-a întâmplat să mă remarț Dar sunt sigur că dacă m-ar fi remarcat, eram în lotul național Dar nu, nu n am fost la locul potrivit, la timpul potrivit Din păcate, eram tot în Felix, dar eram aproape Dar nu, nu destul de aproape Așa că mi-am mi dorit să fiu remarcat Mulți, mulți ne dorim să să fim remarcmare în domeniul în care am vrea să excelăm, am vrea ca totuși cineva să ne remarce, să-și dea seama că există un talent, există o valoare, există ceva. Mulți dintre voi sunteți obișnuiți cu fotbalul, chiar dacă victoriile nu sunt multe în ultimul tip a echipei României, dar sunteți obișnuiți cu fotbalul, tocmai România și-a construit un stadion național, o mare mândrie pentru România, să zic așa, și Sigur, poate ați auzit de Dan Petrescu ca și, ca și antrenor. El a fost un. ce, ce care îl știți au fost și un jucător la echipa națională. Și Dan Petrescu, a, după ce și-a terminat cariera ca jucător, a început cariera lui de antrenor și a antrenat mai multe echipe. În fine a ajuns în 2006 să prea echipa Unirea Urziceni. Mulți, poate nici nu ați auzit de Urziceni, Ialomita, cine a auzit, localitate mică, am înțeles că are un semafor, deci nu foarte, nu foarte mare ca localitate. Și a preluat echipa în 2006, în sezonul 2007-2008 a avansat în, în Liga 1, iar în sezonul uh, 2008-2009 a, uh, a reușit să câștige titlul uh, campioana României, campio să câștige titlul campionatului și să fie campioana României, unirea urzice în toți, la o, la, când s-a uitat la, la ea echipă nu-și venea să creadă cine e unirea urzice. Dar această echipă a condus-o în 2009, sezonul 2009-2010, câștigând titlul, a ajuns în, în Champions League și acolo a strâns 8 puncte cu echipe care erau foarte bune și a impresionat. Nu numai atât a reușit și în, în ligă, în campionatul inters, să rămână pe locul 2 în sezonul 2009-2010. Și a fost remarcat. A fost remarcat de un, de un patron de la o echipă din Rusia, echipa fiind F.C. Cuban Krasnodar și astăzi este antrenor acolo. De ce? Datorită reușitelor lui. A adus o echipă care era nimeni, nu era nicier pe, uh, în Europa, a adus-o și a jucat cu echipe mari în Liga Campionilor. Am avut un coleg de facultate. Și acest coleg de facultate a început să lucreze la o bancă de, de pe centru, de pe Republicii. Și a început să lucreze la Ghișeu. Și de la Ghișeu a ajuns în birourile din interior. Și de la birourile din interior a ajuns directorul sucursalei respectivei bănci, de pe centru. De acolo primește un telefon de la un headhunter un vânător de capete, cum e numit pe piața asta a muncii cei care caută, cei care primesc uh, un ordin de a încerca să vorbească cu un un om care e bun la meseria lui să schimbe meseria și să vină la o altă firmă. Mergi un telefon și îi se spune de acest headhunter ești dorit de o altă bancă mai mare ca să fii director la o sucursală tot în centru, de la altă bancă la competiția lor și după mai multe interviuri a primit jobul. Jobul a fost fain pentru că a fost promovat și s-a dublat salarul. n avea salari mic nici la prima bancă, dar la banca aceasta i s-a dublat salarul, așa că i s-a meritat să meargă. Avem un prieten în, în, în biserică care a lucrat în industria auto. A început aici, a terminat facultate la Oradea și s-a angajat, a fost angajat de Renault în București a lucrat acolo câțiva ani și a avut realizări mari în domeniul lui și la un moment dat primește un telefon de la un headhunter, vânător de capete. O altă firmă, tot din industria auto, a văzut realizările lui din domeniul lui și l-a dorit în echipa lor, l-a dorit ca și manager la, la uh, firma, firma de lângă Timișoara. Și l-a sunat și din nou i-a propus un salar mult mai mare și i-a propus o poziție de top management și a renunțat la slujba lui de la Renault și a venit lângă Timișoara și asta este un manager pe anumite proiecte. Iată cum sunt promovați oamenii în, pe piața muncii. De la fotbaliști, de la antrenori, până la director și manager. Ai realizări? de caută oameni. N-ai realizări? Nu te caută nimeni Nu te caută nimeni Așa că dacă vrei, ești o târă și ai vrea să devii director la o bancă O bancă din oraș Dacă ești astăzi un manager la un ABC Ținți să -ți zic că n-ai nicio șansă Nimeni nu te va suna, nu vrei să fii directorul băncii noastre ești, în, ești la serviciul nepotrivit, Pentru că ar trebui să intri în domeniul bancar Dacă vrei să ajungi director în domeniul bancar Nu te ia nimeni de la ABC și te faci director la bancă. Trebuie să dovedești că ești bun în ceea ce faci. Așa sunt promovați astăzi oamenii. Realizările. Și colegul meu de facultate nu -a, termin a terminat finanțe bănci, nu a terminat management. Și, în, în, și erau alții care au terminat finanțe bănci, dar nu aveau realizările a colegului meu care terminat management. Și au fost avansați. Nu au fost avansați ei, ci au fost avansați a colegul meu, pentru că a avut realizări. Mai mari ca ceilalți Dar se pune întrebarea astăzi de la, Eu știu cum Să promovați oamenii Au realizări, oamenii vor în echipa lor Acum promovează Dumnezeu Oamenii Și de asta vreau să vorbim Și despre asta vrem să vorbim astăzi oare, oare Dumnezeu promovează oamenii Exact așa cum acești headhunter Caută uh, oameni care au realizări Mare în domeniul lor Cum promovează Dumnezeu care e modul lui de a promova Și trebuie să vă spun de la început că Dumnezeu Caută oameni pe care să-i promoveze În diferite funcții, în diferite poziții Pentru a împlini scopurile lui și are nevoie de oameni în domeniul bancar, are nevoie de oameni în, în afaceri, are nevoie de oameni în domeniul medical, are nevoie de oameni în domeniul juridic, în domeniul educațional Aș putea continua în toate domeniile, are nevoie de oameni pentru că Dumnezeu are un plan cu această omenire Și Dumnezeu vrea să, vrea să aibă oameni pe care să-i poată folosi pentru a îndeplini scopurile lui Așa că cum îi promovează Dumnezeu pe acești oameni? Și de asta vreau să vă răspund astăzi, în minutele care au mai rămas De cum promovează Dumnezeu? Că poate, poate ești asta să spui, aș vrea și eu să fiu promovat de Dumnezeu poate Aș vrea și eu, în domeniul în care Dumnezeu m-a chemat, aș, aș vrea să fiu promovat de El Iisus spune ceva foarte interesant sus spune, mare este secerișul și puțini sunt lucrătorii și când ne uităm și facem analize Puțini sunt lucrători Erau mai mulți lucrători Erau chiar mulți Mulți farisei, mulți învățați Știți ce spune Iisus? În esență Puțini se califică ca lucrători Mare se cerișul? Puțini se califică ca și lucrători Puțini Și astăzi aș vrea să vă notați dacă aveți, dacă aveți un pix la voi Pentru că aș vrea ca Dumnezeu să vă găsească pe voi Aș vrea ca Dumnezeu să vă promoveze pe voi Acolo unde sunteți voi În domeniul în care Dumnezeu v-a chemat Dumnezeu să vă ridice, să fiți remarcat de El Și o să vă arat cum puteți voi să fiți remarcat de Dumnezeu Pentru că El vrea oameni în toate domeniile din societatea noastră Nu numai în biserică are nevoie de oameni El cheamă oameni în guvern El cheamă președinți Pe cine îl pot folosi ca președinte? Urmează, termenul lui Băsescu Se termină Cine va fi următorul pe care pot să-l pun Pentru că Dumnezeu pune împărați El pune președinții El este cel care îl pune De el vrea oameni pe care să se poată folosi Și dacă poate s-ar folosi de oameni creștini Dacă ar fi creștini disponibili Și s-ar califica Pentru ceea ce el vrea să facă Și că aș vrea să vă spun ce, ce caută Dumnezeu Ce l-atrage pe Dumnezeu în pasajul în care noi am citit în 1 împărați, capitolul 19, ce vedem că uh, Dumnezeu îl cheamă pe Elie să ungă de împărat. Pe Hazael, ca împărat al Siriei. Dumnezeu decide, el e împărat. Dumnezeu promovează, el e împărat. După aia spune, vreau ca împărat al lui Israel să fie Yehu, aș vrea să merg să-l ungi. Yehu. Cine l-a ales pe David ca împărat? Dumnezeu a spus lui Samuel, du-te și unge-l. Du-te în casa lui Isai și ungem un împărat. Și au trecut toți frații lui David și Domnul a spus, nici unul nu -i. Pentru că Dumnezeu a fost atras de un băiat cu păr bălai. Dar astăzi nu ne vom uita la David. Vreau să ne uităm la un alt personaj care îl atrage pe Dumnezeu. Și se poziționează pentru a fi promovat de Dumnezeu. Și vreau vrea să învățăm de la el. Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament Când citiți Vechiul Testament Eu tot le spun la tineri Nu le citiți ca și cum sunt niște întâmplări doar Toate aceste întâmplări care s-au întâmplat în lumea naturală Au semnificații spirituale Și trebuie să le cauți Mă gândeam că această carte este o carte plină de coduri secrete Care așteaptă ca tu să le descoperi În, în biblioteca ta, în camera ta Tu ai această carte plină de coduri secrete Trebuie ca tu să le găsești trebuie să intri și să sape adânc ca să găsești codurile secrete pentru succesul în viața ta aici stă succesul în viața ta în cartea asta mi-a plăcut odată urmăream o emisiune de economie și eram student la facultatea de științe economice și a venit un economist mare din, din București și spunea și-a dus o Biblie la el celălalt nu ce a venit cu, el a venit cu o Biblie la emisiune. Și când timp ce vorbeau, uh, el a moment dat spune, această carte este cea mai bună carte de economie pe care o puteți citi vreodată. Citiți-o și veți învățați să faceți afaceri și să fiți binecuvântați. L-am văzut la televizor, nu mi venea să cred. Curajul pe care l-a avut. Ai în cartea asta, stă secretul tău. Află codurile și vei fi binecuvântat. Așa că aș vrea să ne uităm la... Lucrurile care l-au atras pe Dumnezeu la Elisei. Am înțeles, Dumnezeu îl alege, pe, îl vedem pe cine la lege pe Hazael, împăratul Siriei, pe Iehu, împăratul Israelului. dar de ce îl lege pe Elisei? Ca și proroc. Care au fost lucruri care l-au atras pe Dumnezeu la Elisei? Și aș vrea să notați primul lucru care l-a atras pe Dumnezeu și îl vedem din pasaj. În versetul 19 spune, Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei fiul lui Șafat arând. Primul lucru este, era ocupat. Era ocupat cu ceva. Era activ, nu stătea aiurea, nu avea mâinile băgate în subsivare, nu avea mâinile băgate în buzunar. Era ocupat și ori de câte ori Dumnezeu caută pe cineva să promoveze, nu o să promoveze șomeri în împărăția lui. Nu promovează someri, cu toate că nu credeți că aștepta somaj de la Dumnezeu. Nu promovează Dumnezeu someri, Dumnezeu promovează oameni activi. Oameni activi, oameni care pot, pun mâna pe ce pot ei să facă, cei sunt au încredințat. Uite un tânăr la mine și spune, aș vrea să mă implic, Ted. Ia. Și a spus, L -l lucrarea cu tine, a zis, uite, ia uite că duminica trecută le-am dat la tiner o listă cu 14 moduri în care se pot implica, numai în lucrarea cu tinerii, ce pot ei face, cameraman, ordine, spotlight, sunet, proiecte, și le-am dat toate 14 domenii care se pot implica. Să nu spui că poți să stai la tineret și să fii șomer. Nai cum că 14 oportunități de slujire. Trebuie să fii ocupat dacă vrei ca Dumnezeu să te promoveze. Nu poți să stai. Ce mi se pare interesant, e, e o umbră această alegere a lui lui Dumnezeu e umbra ceea ce urma Iisus Să facă Iisus când a venit să-și aleagă Ucenicii Ați văzut voi? Pe ucenici Stând și mâncând semințe pe mal Așa i-au ales Iisus Hristos Păi au mers Iisus Hristos Prin, pe lângă Mare Galilei Petru și Andrei mâncau semințe Să au uitat și povesteau Cum au fost, cum au folosit pescuit Nici vorbă Am mers la Iacob și Andrei Iacov și Ioan la cei doi frații au văzut ei se jucau cărți nici vorbă citi și spune cuvântul Domnului Petru și Andrei îi drăgeau ocupați unde îl întâlnește pe Matei vame -l Matei unde îl întâlnește Iisus pe Matei îl întâlnește la, în, în, în vacanță Matei E Matei plecat în vacanță un an întreg și-o el merge în vacanță, el nu mai lucrează nici vorbe, era în vamă și s-au adresat, vină după mine, vezi, ești un om ocupat. Așa că vreau să spun, dacă nu ești ocupat, nu ai o activitate, nu ești, nu te califici să fii promovat de Dumnezeu. Dumnezeu caută oameni activi, oameni care fac ceva cu ceea ce au. Nu toți se plâng de ceea ce n-au, ci fac ceva cu ceea ce au. Slujesc cu ce pot. Slujesc cu ce pot. Sunt tineri care spun, vin și de eu, nu, nu știu așa... Nu știu să. Nu, nu am așa, nu sunt așa spiritual încă. Și am spus, fată, ce poți să faci tu? Noi avem aici la tineret un scaun. Pentru că vin tot fel de oameni la tineret. Și tu stai, tu ești om de ordine. Nu ești așa spiritual tu încă. Nu, dar știi un lucru. Poți să menții ordinea în sală. Te pui pe scaun și te uiți la oameni. Și când deranjează tinerii, așa, mă și-ți mă. Ați venit la biserică. Ori terminați, ori mai bine mergeți și vorbiți afară. Poți să faci asta. A, asta pot să fac. Bun. Și tu poți sluji. Foarte bine. Pentru oricine există un loc Unde poate sluji La femei Ați avut acum cu adulți a avut o părtășie Cine nu poate spăla vasele Numai cine nu are mâini Dar toți pot sluji Așa că există Nimeni n are nicio scuză De ce nu e implicat undeva Nimeni Așa că dacă vrei să fii promovat de Dumnezeu Fă ceva Că altfel nu te va alege Nu te va alege Dumnezeu caută oameni ocupați Oameni care fac ceva Ești implicat în ceva Nu stai toată ziua și nu faci nimic Aștepți să cadă pâinea din cer Aștepți, nu Trebuie să te implici, trebuie să fii un om ocupat Asta a fost Elisei Arând l-a găsit Arând A găsit Arând Al doilea lucru care îl vedem și care îl califică Pe Elisei În a fi promovat de Dumnezeu Este că el este credincios În lucrurile încredințate când Ilie vine la el, el era cu 12 perechi de boi, o pereche în 2, nu? 24 de boi era în sarcina lui, 11 perechi erau în fața lui, el mergea cu cea din spate. Vedem poziția lui de supraveghetor. El își face treaba lui, părinții lui vom vedea mai târziu, nici nu măcar acolo. Așa multă încredere au în el ca fiu, nici măcar nu sunt prezenți. Îmi place când pot să dau o sarcină cuiva și eu nu mai trebuie să fiu prezent. Știu că se face. Știu că se face. Îmi place când dau o slujbe Așa să te ocup tu de chestia asta și știu că se face. Când Dumnezeu știu de ce mi-a dus-o pe Mona în viața mea, e foarte bună la organizare și în a stabili. Ea nu uită, îi dai ceva, ea face. În organizarea serii de tineret, niciodată nu trebuie să mă mai îngrijesc cine o să fie la MC Cine e, uh, cine e cel care uh, uh, cine ia interviu, cine, la, cine își depune mărturia. Ea tot timpul se ocupă și niciodată nu trebuie să vin vinerea Pă, cine e la mărturie, nu? Pentru că am dat lui Mona și știu că lucrul este rezolvat, e ca și făcut. Dar sunt care le încredințez unor oameni și ei uite că le-am încredințat lor. Trebuie să-i Mă, nu-ți auzi aminte că... a da. Dacă vrei ca Dumnezeu să te promoveze trebuie să demonstrești că ești credincios în lucrurile și Biblia, toată Biblia spune că celui ce este credincios în lucrurile mici, se vor încredința lucruri mari. Problema este că mulți vrem să ni se încredințeze de la început lucruri mari. E sindromul studentului care termină licențiat în economie. Ar vrea după ce îți ia diploma nu ați putea să mă faceți director la firma dumneavoastră? Ce știi să facă? Nimic a la școală. Păi bine, hai să, hai să te angaja mai ca un agent aici, să, cu salariu minim și să ne demonstrezi că știi. A, dar eu am terminat facultate, Știu, dar nu știi să faci nimic. Așa că înainte ca să fii promovat de Dumnezeu, trebuie să dovedești că ești credincios în lucrurile mici. El era credincios și îl văd pe Elisei în spatele celor 11, îi urmărește cele 11 pe ei. Cum ară, ele e în urmă. El a primit slujba de a urmări și de a supraveghea. Dar și el e la muncă. Implicat. E un șef, e un administrator, un supraveghetor care nu-i frică să pună mâna pe plug. Și el e acolo. Nu numai comandă pe alții, el e acolo. Pune mâna pe plug. Un om care e credincios lucrurilor încredințate lui. Și ce, și ce văd aici e faptul că uh, Elisei lucrează la caracterul lui pentru că el e un băiat responsabil și Ungerea lui Dumnezeu vine peste el Dar trebuie să vă spun că ungerea Nu confundați ungerea cu caracterul Pentru că ungerea nu înseamnă că Nu mai trebuie să lucrezi Și ungerea e puterea lui Dumnezeu Pentru o slujire Ungerea nu înseamnă că nu mai trebuie să studiezi Ungerea nu înseamnă că tu nu mai trebuie să depui un efort Îmi place de el că el lucrează la caracterul lui Mulți dintre voi trebuie să lucrăm la caracterul nostru înainte ca Dumnezeu să ne promoveze să lucrăm la caracterul nostru pentru că ce se întâmplă e când, a, când primim ungerea lui Dumnezeu și nu avem caracter e, va fi ceva contradictoriu și le vedem pe Samson e ceva contradictoriu la viața lui Samson pentru că ungerea lui Dumnezeu este peste viața lui cine toată lumea vedea puterea lui Dumnezeu spune că venea peste el și omora o trei nu era îndoială că ungerea lui Dumnezeu nu este peste viața lui problema era cu caracterul lui era problema. Tot după femei străine mergea. Problema era la caracter. Așa că dacă primești ungerea și nu ai caracter, oamenii o să, o să fie contradictorii, pentru că mesaj, o să-ți trimis tu mesaje contradictorii, că nu o să înțeleagă. Cum are ăsta ungerea și nu are caracter. Dar când nu ai caracter și Dumnezeu vine și revarsă ungerea lui, merg mână în mână. Amin? Ești om de cuvânt. Poți conta pe mine. Ai spus că ești poți conta, contam. dai mie, eu fac credincios responsabil, om de caracter ăsta e Elisei, de-aia Dumnezeu îl promovează pe el al treilea lucru care vedem la Elisei, faptul că nu a căutat promovarea nu a căutat promovarea voi îl vedeți pe Elisei căutându-l pe Elie prin peșteri, prin munți nu a căutat promovarea și interesant e că pe îi găsește promovarea. Dar nu caută. Nu caută. Și găsește. Bine, spune că Elie l-a căutat pe Elisei. Nu Elisei pe Elie? Ilie l-a căutat pe Elisei. Pentru că ce se întâmplă e când tu nu cauți promovarea și tu ești credincios, tu ești responsabil, promovarea te găsește. E imposibil să nu te găsească. E absolut imposibil să nu te găsească Pentru că Dumnezeu Dacă ți-a dat și tu ești o să ți da mai mult Așa că nu căuta promovarea Caută să fii credincios, Caută să-ți faci ceea ce tu ai fost chemat să-ți faci Și că promovarea te va găsi Promovarea te va găsi Prea mulți caută promovarea Prea mulți caută să fie să, Și se împingie în față Și ajung în față Și ce se întâmplă ei? pentru că nu eu au găsit promovarea, nu rezistă mult. Nu rezistă mult. N-a avut caracterul, nu -a, -a, a fost timpul, dar s-au împins în față, s căzut. Și căderea e, e grea de acolo. Că tu te-ai împins acolo și când caz de acolo, e greu. Așa că îmi place de Eliseu, el, nu caută pe el. el. Sigur El se-a auzit despre Elie pentru că atunci când vine Elie la el, nu-l întreabă... Domnule, cine ești de spui haina pe mine? Certe ce haină e asta? Nu, el știa cine e Ilie. Toată lumea știa pe Elie. Omul lui Dumnezeu, Procul lui Dumnezeu. Dar nu l-a căutat. uita că poate în inima lui și Dumnezeu poate pune în inima ta dorință. Ai, simți că Dumnezeu te cheamă la o lucrare? Dar tu, în momentul în care îți spui, Doamne, asta în mâna ta, în timpul tău, e dorința care Dumnezeu o pune în inima ta, las-o să fie acolo. Pentru că, la momentul potrivit, atunci, promovarea te va găsi. Și poate în inima lui, noi nu știm, dar poate în inima lui Elisei, în timp ce era adolescent, tânăr, noi nu știm câți ani au avut când Dumnezeu l-a chemat să fie proroc și să fie în slujba lui Elie. Dar poate mă gândesc că în inima lui Dumnezeu a început să pură dorință dorința să face ceva măreț pentru Dumnezeu. Nu știe el exact cum, nu știe el, nu vrea el să se avanseze. El a rămas credincios. A rămas credincios familiei lui, slujea tatălui și mamei lui și facea treaba lui și promovarea l-a găsit. Promovarea l-a găsit. Dacă vrei să te găsească promovarea, nu a căutat-o. Te va găsi în timpul lui Dumnezeu. Și înaintea lui era 12 perechi de boi El era cu a 12-a Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el Biblia spune, Ilie a părăsit boii A alergat după Ilie Al patrulea lucru al vedem este Elisea a fost gata să devină un ucenic Elisea a fost gata să devină un ucenic Mulți când ar vrea să fie promovați, ar vrea dacă ar putea să devină partener. Deci, aș vrea să vin să lucrez cu tine. dar am putea fi partener în lucrare. În ce sens? Păi, tu, uite, aș vrea să iau eu o categorie, ăștia de 15-16 ani, iau eu, eu, vrea să mă ocup eu de ei. Partener. N-am putea fi asociați. Mi-aduc aminte când am început biserica, Mă duc aminte foarte bine, pentru că eram adolescent și urmăream oamenii care vin la biserică. I-urmăream pentru că eram interesat, încă eram tânăr, și urmăream și învățam de la ce se întâmplă Și veneau oameni Cum a au auzit că pastorul a început biserica Erau oameni care vreau să vină în slujba postorului Și să vină să lucreze în biserica Salem Dar vreau să vină ca și parteneri Ca și asociați Frate pastor, simt așa chemarea Dumnezeu pentru lucrarea cu tinerii Pot eu să mă ocup de lucrarea cu tinerii? Ho, ho, ho. Dumnezeu te cheamă mai întâi ca și ucenic și puțin sunt cei care sunt gata să devină ucenici Am fost ucenic pentru tata da, da, Dacă vrei să fii în slujba apostoli Trebuie să fii ucenic sub el Trebuie să înveți cum face el lucrarea Trebuie să vezi cum dorește el să facă lucrarea Și am văzut pe toți acești oameni În momentul în care tata le cerea Să fie ucenici zis cum, Nu le au nu convenit Mi-a că am găsesc eu altundeva Și au găsit altundeva Plin de biserică în lumea asta Dumnezeu te cheamă să fii un ucenic cenic. Înainte să fii partener, asociat, ucenic. Și ce face un ucenic? Un ucenic merge la un mentor și spune um, Uite-te cum fac eu la fabrică. Cine era ucenic mergea și se uita la mentorul lui, la maistru, și cum cum facea el îl urmărea și îl lăsa pe maestru să-i spună. Așa? dacă greșesc la piesa asta, spunem, unde greșesc, ce fac, pentru că de-aia îs ucenic, să învăț. Exact așa trebuie să fie și în lucrare lui Dumnezeu și oriunde devii ucenic. Pentru că poți să vii și să spui mentorul tău, să vii la păstor, să spui frate păstor, vreau să fiu un ucenic. Nu, nu vin, vreau să fiu aici partener, asociat, vreau să fiu ucenic. Pentru că Dumnezeu pe ucenicii promovează. Eu ce promovează? Și vii să spui: auzi, frate, pastor. Așa să fii mentorul meu, așa să te uiți în viața mea, așa să vii în familia mea, așa să vii la mine bucătărie, așa să te uiți în dulap la mine. Și dacă e ceva care crezi că n-ar trebui să fie poster, tablou, poate e tablou, vrei să-mi să spui? Am luat acum de la. De la King Arthur, am luat elefantul ăsta, nu știu, idol, spunem, la arunc, îl arde, nu e o problemă, dar spunem ce, cum via, pentru că vreau să mă supun instrucțiunilor tale. Asta e un oceanic care se supune instrucțiunilor unui mentor. Am văzut oameni care au veneau să spune ulterior, Pastorul Ciciuia a fost mentorul meu prostii, eu fost păstorul tău, dar nu mentor când o fost la tine acasă, când l-ai invitat să, să, și să-i spui, auzi vorbește în viața mea spune, mustră-mă dacă trebuie niciodată a fost păstorul tău numai nu spune că a fost mentorul tău niciodată nu l-ai lăsat să vorbească în viața ta și trebuie să vă spun că și în lucrare cu tinerii puțin sunt tinerii care vin și îmi spun te aș vrea să vorbești în viața mea îți păstor la mulți tineri dar mentor la puțin de ce? pentru că nu sunt gata să cenici. Nu-și gata să-și deschidă inima și să uite, Spune ce nu-i în regulă cu mine Puțin sunt aia Așa că sunt la mulți Dar mentor la puțin, Pentru că nu-și gata să fie ucenici Și cu cât înaintează în vârstă Nu mă merge de ce la adulți greu Dacă la tineri greu să fie ucenici Ce mai vorbesc de adulți Avem tineri care Și ideea de a fi, avea un lider în, Peste el spune, O să spun ce fac eu duminică seara La liderul meu Păi da, cui să-i spui? Faci tu de capul tău, nu le convine. Nu mai vin la grupă. Eu nu vreau să am pe nimeni în viața mea. Eu fac ce spune Domnul numai. Păi Domnul a pus o biserică. Domnul a pus, ți-a pus niște lideri acolo. Tu trebuie să, devii, să dorești să devii ucenic. Numai pe ăștia îi promovează Dumnezeu. Care ajung să fie ucenici. Care pot să spună mentorului său, mustră -mă dacă trebuie să fie mustrat. Nu mă lua cu frumosul. Știți că sunt mulți tineri, de exemplu, care le-a multe lucruri. Dar nu le pot zice că dacă le zic, pleacă din biserică. Nu mai văd. Așa că eu predic cuvântul în general, sperând ca să se prindă unii la predici. Cine se prinde, se prinde. Cine nu merge în continuare. Dacă le-a spune personal. De ce nu pot? Nu mă lasă ei. Oh, atât, la predic, atâta poți să-mi vorbești în viața mea. La toți? La mie personal? Nu, chiar aș vrea să vină în camera ta. Nu, nu, nu, chiar aș vrea să deschid calculatorul tău. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu. Chiar aș vrea să scut muzica pe care o Nu, Nu, nu, nu, nu, stai, e viața mea. Păi nu ești un Vrei să fii un partener, nu o să fii promovat. Vorbesc adulților și-o vorbesc tinerilor. De prea mult timp, biserica avem deja de 10 ani, știu cum au trecut oamenii pe aici mulți au vrut să vină asociați puțin ucenici Dar pentru că nu le convine la oameni nu le convine să spună ceva, ce nu faci bine ai vrea numai să te laude să spună cât de frumos ești cât de, cât de bucuros e că a venit la biserică dar să nu te lești de viața mea de afară a bisericii îți frumos frate la biserică ești frumos, dar no, bun, atât ce fac eu la servici, ce fac eu acasă Cu soția, cu soțul, copii Aia nu e treaba ta Nu ești un ucenic de sunt făcute grupele acestea Ca să poți să vii să te deschizi în grup Mulți adulți nu preferă grupele E, e greu Hai să ai trăit o viață în care n ai de socoteală la nimeni Nu ai spus noi. Ce faci Și dintr-o dată vii la grup, te întreabă frate, Unde a fost? Unde ai fost duminică? Dar nu e treaba voastră, am fost la Occom da? Occo. Bine el se a înțeles când Manteau a fost aruncată Peste el de către Elie Nu mă cheamă ca și partener Nu mă cheamă ca și asociat Mă cheamă să-i spăl mâinile se tor apă în mâini să duc Servieta Mă cheamă să-i duc pălăria Să-i duc tot ce are el Valiza de călătorie Și dacă ar fi venit Elie la noi în biserică L-ai fi recunoscut și cine era Elie? Ăla fără valiza Ține cu valiza? Elisei Slujitorul. Slujitorul Pentru că problema e că mulți nu avem acea umilință De a deveni ucenici E credem prea bun să fim ucenici Prea bun Să devin un înapoi ucenic? Eu prea bun Îți se minte, când am terminat noi facultatea, în facultatea Generația noastră Ne credeam, noi învingem aici lumea de afaceri Ne-abia ne așteaptă să ne angajeze vă Trebuie să dovedim mai tine că suntem și de a fi angajați. Ești tu gata să fii un ucenic? Pentru că ăsta e secretul. Dacă nu ești gata, nu o să fii niciodată promovat. Trebuie să vă spun lucru. Eu am văzut asta. Lumea, cu toate că am numai 33 de ani, dar sunt de mult în lumea bisericii. Și am văzut oameni care nu au fost niciodată promovați în America și în alte biserici de aici din oraș, care nu au devenit ucenici. Nu pot fi promovați De deci trebuie un mentor Trebuie să ai un mentor, deci ai un mentor Trebuie să te supui Și acolo înveți supunere Pentru că și când ajungi promovat Tot ai pe cineva de supra ta Nu există Tot fiecare șef are un alt șef Amin? Fiecare răspunde Păstorul răspunde în fața lui Dumnezeu Tu răspunzi în fața unui lider Fiecare are cineva Și așa l a lăsat Dumnezeu Ești tu gata să fii un ucenic? Pentru că dacă nu ești în poziția de ucenic, trebuie să spun că nu te așteptă la promovare. Nu o să vină și o să treacă ani de zile. Și o să te de ce trece viața pe lângă mine. N-ai fost gata să devii un ucenic. N-ai fost gata să spui, unea, vorbește în viața mea. Mă de ce nu tot timpul la programe? De ce visomnoros? Păi, mă la trei. De ce te culci la trei? Că mâine la televizor. De ce nu poți să închizi televizorul sâmbătă la ora 10, la ora 11? Păi nu știu. Păi vezi, e o problemă. Dar nu vrem ca nimeni să se lege de viața noastră de acasă. Ai viața noastră. Nu. De ce un jur pe soția ta? Nu ne convine. Mai bine mai bine stăm în bancă și el e păstorul. Și mai bine așa. Când Dumnezeu te cheamă să fii un ucenit. Al cincilea lucru pe care îl vedem în viața lui Elisei, e penultimul, Elisei a părțit, voi alergat după Elisei și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Elisei a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am spus. Elisei aruncă mantaua pe Elisei, Elisei aleargă după el, înțelege chemarea, mă chem să fiu ucenic, am înțeles. Dar el spune următorul lucru, lasă-mă să-mi spun la revedere la părinți. Noi imediat, fiind foarte cunoscuți cu ce se întâmplă și Isus la un moment dat vine și îl cheamă pe cineva și spune, urmează-mă pe mine. Și omul acela spune, lasă mă mai întâi să-mi iau rămas bun de la părinți și după aia te voi urma. Și ce s-a întâmplat aici? Nu înțeleg el. Problema era când Isus l-a întrebat pe omul acela și eu spus, urmează-mă pe mine. Acel om a folosit lui ca o scuză, pentru că contextul acela vedem toate scuzele pe care oamenii le au în al urma pe Isus. Și mulți teologi cred că când au spus acel om Lasă-mă să rup pe mama și pe tatăl meu Acolo se referea la După ce ei vor muri, voi veni și te voi urma pe tine Era o scuză Dar aici nu mai era vorba de o scuză În viața lui Lisea Aici era vorba de Al cincelea lucru este El a înțeles autoritatea în viața lui Voi vedeți? El nu este căsător Nu au auzit nimic de soție, de copii Autoritatea lui, erau părinții lui Și el spune următorul lucru eu, eu știu chemarea lui Dumnezeu Dar autoritatea Vin tineri la mine și îmi spun Auzi, părinții mei nu mă lasă Să vin la seara de tineret te, Ce să fac? Și normal, în mod normal ai zice te, normal, ai zis, Să vină, nu să sară gardul Să, să, să, să iasă pe geam, să vină I-am spus nu, să a spus de părinți, stai acasă Cum i-ai spus tu așa ceva? Păi așa e, pentru că sunt autoritatea lor eu, au, Părinții sunt autoritate I am spus să stai acasă Cum ai făcut așa ceva? Păi, este autoritatea în viața lui. Și când părinții vor vedea că el ascultă, sperăm și ne rugăm ca să înceapă să lase la seara de tine, pentru că vede că inima lui e bună și e schimbată. Când a spus, nu, asculte de părinții tăi, este autoritatea în viața ta. Și îmi place de Elise, pentru că Elise a înțeles autoritatea, avem, avem o generație care nu mai înțelegem autoritatea. Toți ne credem legal credem că democrația a adus egalitate dar nu a dus egalitate a dus ideea de egalitate dar Dumnezeu a lăsat ierarhii încă pentru că Dumnezeu are autoritate desemnată stat nu există o lipsă de respect față de alesul lui Dumnezeu Păsescu voi, n ar trebui să vorbiți de rău de el voi ar trebui să vă rugați pentru el Biblia spune și să aveți un respect să spune Domnul Președinte Emil Boc la fel nu râdeți de el că scund ci să vă rugați pentru el E alesul lui Dumnezeu, e acolo pus În slujbă, avem o lipsă De respect față de autoritate Avem o problemă, noi ca națiune Și până nu vom înțelege Din nou autoritatea și când Dumnezeu O delegă, Biblia spune că Nici o rânduire n-a fost pusă Fără ca Dumnezeu să știe de ea și când America l-a ales pe Obama Mulți creștini ori încerca, o, da, ăsta ai ales, încerca Cine l-a ales pe el? Și din nou au fost conștientizați De cuvântul lui Dumnezeu Nici o rânduire Nu vine de la oameni, este posă de Dumnezeu Așa că chemarea că îți place Că nu-ți place de președintele țării Ai nevoie și trebuie să-l respecti Trebuie să respecti legile acestei țări Asta va arăta că ești supus Autorităților Și Biblia spune să fim supuși tuturor autorităților din viața noastră. Creștinii ar trebui să fie cei mai buni cetățeni. Primarul și -ar, ar trebui să-și dorească, asta ar trebui să facă, să-și dorească să aibă mai mulți creștini în orașul ăsta. Asta ar trebui să facă primarul Elie Bolojan. Să-și dorească ca toți să fie creștini, pentru că ar trebui să fim niște cetățeni exemplari. Asta ar trebui să fim noi, care să ne respectăm autoritatea. Ne respectăm autoritatea autoritatea statală, autoritatea bisericească, la locul de muncă dar avem o problemă cu autoritatea, ne credem toți egal e democrație fals suntem într-o împărăție și avem un împărat, Iisus Hristos, care și-a delegat autoritatea, când ai venit în împărăția lui Dumnezeu aici nu e democrație, aici e împărăție problema e că noi venim cu ideea noastră de democrație, intrăm în împărăția lui Dumnezeu și credem că e democrație, hai să votăm! No. Cine a votat în Israel? Cine să fie următorul proroc? S-a făcut un vot național? Au fost candidați uh, din Iuda, din Israel, cine eu cred că aș fi bun ca proroc în, ur în urma lui Ilie pentru că am fost un bun cetățean, îl uh, iubesc pe Domnul. Nu a fost niciun candidat, Dumnezeu a spus. Ilie, l-am ales pe Elisei. Nici măcar Ilie nu l-a ales. Nici măcar Ilie nu l-a ales. Moise, Dumnezeu uită la Moise spune, în locul tău va fi Josua. Eu l-am ales. Dumnezeu alege. Dar tu va trebui să înțelegi autoritatea în viața ta. Trebuie din nou să, intre, să înțelegem să autoritatea în școală pentru că problema începe de acolo din familie și din școală. Începe o rebeliune față de autoritate. Și suntem unde suntem pentru că există o rebeliune. Există un canal de televiziune care în mod continuu în mod denigrează tot ce face guvernul și președintele, mă satur să nici nu trec peste tot timpul în mod continuu denigrează ce lipsă de ce, ce respect promovează ei față de instituțiile statului zero și vor urma ei poate poate vor reuși cu toate denigrările Dumnezeu să ne păzească, dar să urmează ei la guvernare Și și ce-au făcut? și scara de sub picioare Pentru că nu te respecte nimeni Pentru că ei au adus lipsă de respect față de statului. Dacă vrem ca să fim promovați De Dumnezeu Va trebui să înțelegi autoritatea În viața ta Și, te, și să te supui Autorității Și lăsați-mă să adaug ceva numai atunci când autoritatea spune să faci ceva împotriva cuvântului lui Dumnezeu, numai atunci ai dreptul să o asculți în rest nu. Au avut tineri care au avut curaj să vină să-mi spun, le spunea să facă ceva le spunea să facă ceva care e practic și bun și ei spunea mai bine ascultă de Dumnezeu decât de tine. Și am spus cine e pastorul tău? Tu, pentru că n născuze de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu m-a pus pe mine pastorul tău. Nu e supus autorității, e rebel Nu le place la tine sau de asta? mai bine aud vai, mă iubești, Ted. da, te iubești. mai bine aud asta nu, ești rebel nu e supus autorității când nu te supui autorităților lui Dumnezeu din viața amin sau nu? nu, nu vă place predica de astăzi și ultimul lucru care vedem că îl califică pe Elisei Gata să lase totul Să-l urmeze pe Elie În versetul 21 Biblia spune După ce s-a îndepărtat de Elie S-a întors și a luat o pereche de boi Pe care i-a adus jertfă Perechea cu care el lucram Cu uneltele boilor Plugul Le-a fiert carnea Și a dat-o oamenilor să o mănânce s-a sculat A urmat pe Elie Și a fost în slujba lui am vrea să fim promovați, dar am vrea să ținem la lucrurile care suntem obișnuiți. Am vrea ca Dumnezeu să se folosească de noi, de dacă s-ar putea folosi și să cumva să, să rămânem la lucrurile care sunt cunoscute, să nu ne ceară să facem lucruri neobișnuite, lucruri la care oamenii se zică, e incredibil. Voi păi, vedeți ce face Elisei? Faptul că avea 12 perechi de boi la țară, la o fermă. Îmi demonstrează un lucru. Acum, cei care aveți bunici la țară, spuneți-mi voi cam câte vaci aveau bunicii. Păi eu vă spun și la că acum știu că era și colectivul și l luat dacă au mai multe, dar dacă aveai doi boi, erai mândru în sat, cu doi boi. Două vaci trăgeau așa mari, cu plugul. Doi boi, erai tare în sat. Imaginați-vă că ăsta, părinții lui Eliseu au avut 12 perechi, 24 de boi. Voi vă imaginați și grajdul de 24 de boi? Păi în grajdul la care aveau bunicii, ambii bunici, pe cât să încăpeau? Trei vaci dacă încăpeau. Două vaci și un vițel. 24. Așa că ce ne spune asta? Ne spune că era destul de bine stăteau. Nu provenea dintr-o familie de asta... Vai, să Dar a fost gata să lase totul în urmă, pentru promovarea pe care Dumnezeu are pentru el. A fost gata să lase absolut totul. Și nu numai atât, Voi face o petrecere, să arat public că înapoi nu mă mai întorc. Îmi ard plugul și fierbem carnea și facem o petrecere și vă demonstrez. Și o chemă a vecinii, părinții, eu înapoi nu mă mai întorc. Ai făcut o declarație publică prietenilor tăi? Că înapoi în lume tu nu mai mergi? Pentru că până nu faci declarația aia publică, niciodată nu vom ști sigur. Și în mod normal ar trebui să fie botezul acea declarație publică prin care spui dată public în fața tuturor, eu înapoi și avem melodia eu nu, eu nu mă mai întorc unde am fost și, și se urmează un botez și e fain dar trebuie să îți arzi podurile înapoi la vechiul tău stil de viață la vechea ta meserie, la ce ai făcut dacă vrei o nouă promovare nu poți să ai minte alternativa bă dacă nu merec cu Ilie, chestia asta cu Ilie mă la plug ca și creștin nu ai altă alternativă în momentul în care ai trecut în împărăția lui Dumnezeu ar trebui să-ți arzi pașaportul lumii și să nu mai existe nicio variantă ca tu să te întorci înapoi și public să vin să declare aici în apa botezului, eu niciodată nu voi mai fi la fel, nu voi mai merge înapoi, mi am ars plugul, mi-a mi-a mi ars, mi mi ars boii, sunt aici și n-am ce înapoi, nu mai torc. Dar avem oameni care mai păstrează număr de telefon. În cazul în care creștinismul ăsta nu funcționează, am un număr de telefon. N-ar trebui să pui problema asta. În cazul în care Un om al lui Dumnezeu din Statele Unite a fost chemat, era un om de afaceri, prosper. Valoarea bunurilor lui a fost estimată la 2 milioane de dolari. A ajuns milionar. Cred că toți ne-am bucurat să fim milionari, ar fi super. Mă, avea o garanție. Dumnezeu îl cheamă în lucrare. Și îl cheamă să facă o slujbă, să vină o persoană care se trimite echipe de evangeliști în lume și îi cere să facă un lucru. Nu la toți de cere, dar lui cerut. a cerut. Averea asta, tu te încrezi în ea, îi spune Domnul, 2 milioane te poți pensiona, aș vrea să faci ceva, aș vrea să în toată averea ta și să o la alte lucrări din America care fac lucrarea mea. Să te în totalitate în mine. Așa a făcut. Și a vândut-o oamenii, când oamenii au auzit ce face, au zic mă, da, măcar... O garanție ceva, dacă, dacă nu merge lucrarea, dacă nu primești sponsorizări, tu cum o să rezisti? Dumnezeu mi-a spus, trebuie să scot. Dumnezeu l-a binecuvântat ulterior, dar a trebuit să-și ardă plugul. Trebuie să vând afacerea lui. Mulți să rămânem cu alternative, venim, venim, vrem să slujim, frate, păstor, să aici să da, ai atât, Dumnezeu te cheamă, vrea să promoveze, dar nu ești gata să renunți la tot. Pentru că spui așa, zici tu în mintea ta, ești gata, dar aș vrea să te gândești, ai fi tu gata să renunți la tot. La locul de aici, dacă Dumnezeu te cheamă undeva, la afacerea ta, la orice. Dumnezeu spune, până aici, ai, acum vreau să faci altceva. Ești tu gata să-ți arzi plugul și boi. Pentru că până nu ești gata, nu poți fi promovat. Am, în 2003 mi se pare în 2000 m-am întors înapoi din Statele Unite Dumnezeu mi-a vorbit acolo eram mandatorie datorie și acolo și n-am nu, nu, reușit să fiu plus eram tot în minus cu banii. și Dumnezeu spune că va rupe jugul sărăciei de peste mine în 2000 la o conferință a venit mai mulți oameni la Dumnezeu și au prostit peste mine și se rupe jugul sărăciei de peste mine de atunci am început să fiu pe zi, să urc în sus, până ce eram tot minus atunci <laughs> am început să urc în, cu plus mai incredibil. Dar, în, cam în 2003 Dumnezeu în timp ce eram în o mea de rugăciune Dumnezeu începe să-mi vorbească și spune, auzi, Ted și imaginați-vă, Dumnezeu simțeam că și vorbeam despre tinerilor despre binecuvântare, Dumnezeu vrea să fii binecuvântat Dumnezeu vrea să duc prosperitate și Dumnezeu îmi zice următorul lucru, mă întreabă, pune o întrebare și îmi spune, Ted o să mă, mă urmesc după pe mine Chiar dacă vei fi sărac Toată viața ta aici pe pământ Doamne, Adică Să te urmez chiar Adică tu nu vrei să mă binecuvântezi Nu, dacă ai fi sărac toată viața ta mai urma pe mine Și în inima mea atunci ceva s-a rupt Ceva s-a rupt puternic Pentru că îmi doream binecuvântare Doream să fiu binecuvântat Și ceva s-a rupt pe mine Pentru că atunci am zis Doamne Chiar dacă o să fiu sărac pe aici, pe Pământ, dacă asta tu vrei, asta e jugul, asta e ce trebuie să duc eu, vreau să te urmez pe tine chiar dacă trebuie să renunț la asta. Toate ideile mele, tot ce vreau să fac, sunt gata să renunț. Și am plâns timide pentru că știam că s-ar putea să rămân sărac toată viața mea. În acela moment știam și eram pregătit, atunci am plâns pentru că mi era greu, dar acceptam această idee. Dacă asta vrei tu să fac și nu mai chemat să fiu o binecuvântare pentru alții neapărat și să mă mențin, să am tot ce trebuie să, dar nu să fiu, să dau să am ce să dau mai mult mai chemat la, dacă asta e chemarea ta doamne, o și am plâns în ziua aia. țin minte pentru că eram pregătit pentru o viață de sărăcie trebuie să fii gata să dai totul trebuie să fii gata să dai totul și când Dumnezeu, când i-am dat lui Dumnezeu când am făcut chestia aia când Dumnezeu a văzut că-s gata să las totul o știu că Dumnezeu poate să aibă încredere, atunci a început Dumnezeu să mă binecuvinteze, numai atunci în 2004 a început binecuvântarea am început să cresc, bunurile mele și tău, mea să zic să crească, în 2004 a început 2003 a fost test este uneori când Dumnezeu să-l Așa cum Dumnezeu, eu zis lui Avram, aș vrea să-l jerfești pe Isac, după e înapoi. Dar te testează. Și cine nu, trece testul. Nu-i promovat. Pentru că Dumnezeu nu vrea oameni care să se gândească la plug. Când devine greu, când lucrurile devin agitate, când situația îi tulbure, tu pleci. Nu, ăla ai turistul. Turistul când merge într-o altă țară, când pe autobusul cu care merge se strică aerul condiționat, el poate să spună, vă rog frumos, mă dau jos de aici. Eu sunt turist. Eu nu stau aici cetățean. Dar un cetățean, când e greu în țară, rămâne acolo cetățean. Nu ai altă șansă. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca să fie gata să dai totul numai atunci. Fie gata pentru Nu Numai atunci. Numai atunci. Voi, cu, voi încheia cu întâmplarea care a avut loc pe 21 aprilie 1519. Când exploratorul spaniol Hernando Cortez a acostat pe țărmul de la Veracruz din Mexico, a dus cu el 600 de oameni pe 11 vase de război. Înaintea lui a fost alți exploratori care au încercat să facă să stabilească o colonie în N-au reușit Au fost distruși toate încercările lor de Montezuma și luptătorii Imperiului Aztec Și în 21 aprilie 1519, Hernando Cortez, cu 600 de oameni a lui, acostează pe țărmul de la Veracruz din Mexico și le spune următorul lucru acestor oameni. În fața noastră este țara pe care trebuie să o cucerim. Suntem mult, mult mai puțini decât îți ei. ei sunt mult mai mult decât suntem noi. Imperiul Astech era mare, Montezuma, aveau, aveau oștiri. Noi suntem 600 de oameni. Singura noastră șansă ca să reușim este dacă voi nu veți avea o altă alternativă decât să vă luptați. Și ce -și a făcut Hernando Cortez? A poruncit celor 11 vase să fie arse în fața acestor 600 de oameni. Le-au ars. Și când au văzut soldații lui Hernando Cortez că vasele sunt arse și au dat seama că nu există alternativa să meargă înapoi în Spania Există o singură alternativă. Ori lupți, ori mori. Și el, istoria va, va spune că el a fost cel care a cucerit Mexicul, Hernando Cortez. Cu 600 de oameni. Știți de ce? Pentru că n-au avut o altă alternativă. Ce-ar putea face Dumnezeu în lumea asta cu 600 de oameni? care nu au o altă alternativă decât să lupte pentru împărăția lui ar face minuni în lumea asta ar face minuni, ce ar face Isus cu 600 de români care n-ar avea nicio altă alternativă decât să lupte pentru împărăția lui ar schimba România ar schimba România n-ai vrea și tu să fii unul din aceștia ca Dumnezeu să te promoveze pe tine să te vadă credincioșul îndăiești pentru că promovarea caută oameni pe care să-i promoveze. Mă rog să te găsească pe tine în locul unde tu ești. Să fii ca și un Elisei. Gata să-l lași totul pentru chemarea lui. Și dacă te-a chemat să fii președinte, dacă te-a chemat să fii prim-ministru, dacă te-a chemat să fii pastor evangelist. ce te-a chemat pe tine să faci? Să fii gata să răspunzi chemarea lui. Iată-mă, trimite-mă, Doamne. Amin? Haideți să închidem ochii să ne rugăm. să mulțumim că tu chemi oameni. Ești deci gata să promovezi oameni, dar cauți lucrătorul care să se califice pentru a fi promovat de tine. Tu cauți acel om de care să te poți folosi, care să nu aibă o altă alternativă. Tu să fii singura lui alternativă. Mă rog, Doamne, ca lucrurile care le-a auzit poporul tău, biserica ta în această dimineață, să nu fie doar niște cuvinte care se i la urechi. Mă rog, să meargă acasă și să analizeze fiecare viață lui. Să vadă dacă nu cumva, până acum, nu erau pe opoziție pentru a putea fi promovați. Dacă nu cumva, până acum, nu puteau fi promovați pentru că nu se calificau. Așa că te rog în această dimineață Tu să lucrezi prin puterea Duhului tot cel Sfânt Să conștientizezi Fiecare persoană de ce trebuie să facă El de azi înainte Ca să poată fi promovat de tine Pentru scopurile tale Eterne comenirea Fiecare chemare pe care o ai diferită peste noi, Doamne da? Mă rog să-i vorbești În această dimineață fiecăruia Plecând de aici să ia o decizie Ce vrea să facă În viața lui, ce schimbări ca să se poziționeze, ca să fie promovat de tine. În timp ce stai și te gândești la viața ta, la ce ar trebui tu să schimbi ca să te poziționezi, ca să fii promovat de Dumnezeu, așa să pun o întrebare, dacă este cineva în acest loc, în această dimineață, ești aici în ca să rem și ești departe de Dumnezeu, tu nici măcar nu ai de ce să fii un copil al lui, nu ai de ce să-l urmezi încă pe el, dar în această dimineață, Duhul Sfânt, a vorbit și simți că ai vrea și tu să fii folosit de Dumnezeu în lucrarea pe care în planul lui, și ai vrea și tu să fii promovat de Dumnezeu. Ai vrea ca Dumnezeu să-și împlinească scopurile lui în viața ta. Primul lucru care tu trebuie să-l faci este să te întorci la El, să recunoști că ești un păcătos, să ceri iertare de păcatele tale și să-l urmezi pe El. Biblia spune: că vrea cineva să vină după mine, să se lepe de Sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă în această dimineață spui: te Vreau să-l urmez pe Isus, până acum nu l-am urmat cum a trebuit, am fost departe de, parte de el. poate ai venit la biserică, dar nu l-ai urmat pe El cu adevărat și în această dimineață Duhul Sfânt te cheamă și simți că trebuie să răspunzi astăzi să spui roagă te droagă împreună cu mine și ce vreau să facem este să ne rugăm împreună o rugăciune prin care tu te predai Lui Dumnezeu și prin care tu decizi astăzi Iisus să fie Domnul tău de acum înainte dacă ești aici și spui te parcă, parcă mie îmi vorbești, eu sunt acela care vreau să vreau asta să mă întorc la Dumnezeu și doar să facem un semn cu mâna, o mâna și o jos Mulțumesc, dacă mai este cineva -a, Dimineața asta decizi, mulțumesc, mulțumesc Vreau să-L pe Iisus. Mai este cineva Trei mâini au fost ridicate astăzi Mai este cineva, spune? și eu vreau să-L pe jos. Cu adevărat De asta înainte vreau să mă pun în slujba Lui dacă Mai este cineva Așa ca biserică să ne rugăm Cu cei, cele trei persoane care astăzi au ridicat mâna și aș din toată inima dacă ai mâna să spui, să rostești următoarea rugăciune și fă rugăciunea ta în dimineața asta iar noi ne vom ruga împreună cu tine vrem să fim alături de tine spune acolo unde ești și spunem cu toții Doamne Tată îți mulțumesc că mă iubești îți mulțumesc că ai un plan cu viața mea în această dimineață mă întorc la tine și acum sunt, vine înaintea ta, te rog să mă spel de orice păcat. Iartă-mă pentru toate păcatele mele. Fomă nouă. Vreau astăzi să încep să fii Domnul meu și Mântuitorul meu. Vreau să te urmezi de acum înainte, toată viața mea. În numele Lui Isus, m-am rugat. Amin. Iisus promite că atunci când te rogi această rugăciune, ceva se întâmplă. Pentru că Duhul Dumnezeu vine și viața ta este schimbată și acum trebuie să-L urmezi pe El. Nu e destul doar o decizie, trebuie să-L urmezi. Dacă vrei să ne rugăm prea cu tine, dacă vrei să stăm o carte, primi în pașul pestea credinței, te așteptăm, poți să vii la noi aici în față și vrem să facem asta la terminare. Dar așa sunt mai rog pentru o categorie și știu că timpul e trecut și nu o să mai Am timp să vă chem în față Dacă ești în, în această dimineață aici și spui Dumnezeu mi-a vorbit mie ceva Ceva ce trebuie să fac ca să mă poziționez Corect pentru a fi promovat de Dumnezeu Ceva ce trebuie să schimb la viața ta Așa să te ridici în picioare cu lune Pentru că vreau să mă rog pentru tine Duhul lui Dumnezeu va veni Dacă ești această persoană și spui Dumnezeu mi-a vorbit ceva mie Ce trebuie să fac eu Așa să te ridici în picioare și vreau să mă rog pentru tine Nu lăsa frica să te ține jos, nu lăsa frica pentru că altfel nu vei mai fi promovat. Se pune întrebarea: ce s-ar fi întâmplate dacă Elisei ar fi răspuns negativ chemării lui Dumnezeu? Știi ce s-ar fi întâmplat? Dumnezeu ar fi chemat de altcineva. Așa că dacă Dumnezeu astăzi te cheamă, nu sta jos, pentru că s-ar putea să nu te mai cheme. E o chemare? E răspunderea ta ce face astăzi. Ridică-te în picioare dacă știi că trebuie să te ridici. Și acolo unde ești ridicat în picioare, aș vrea să încep să te rogi. Să aș vrea să încep să spui lui Dumnezeu ce vrei să spui în această dimineață, ca urmare a mesajului. Ceilalți care sunteți jos, puteți să vă rugați să îndirtați mâinile spre cei din fața voastră. așa să te rogi, tu dacă te-ai ridicat în picioare, să spui Domnului ce decizie Pentru că înainte să mă rog eu, aș vrea să te las pe tine să vorbești cu Dumnezeu. Ridică-ți glasul și spune ce schimbi tu în viața ta astăzi. Atât din ceruri, dimineața asta le-a vorbit celor care, în mod special, astăzi s-au ridicat în pecioare și au spus: Am nevoie de harul lui Dumnezeu, am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru că vreau să mă poziționez. Vreau să fiu. Promovare să mă găsească, Dumnezeu să mă găsească, vreau să atrag atenția lui Dumnezeu, vreau să fiu folosit de El, vreau ca să îmi scopul lui Elui în viața mea. Mă rog, tu să te atingi de aceste persoane care astăzi, Doamne, în sinceritate s-au ridicat pe picioare și au spus: Am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să schimb ceva în viața mea. Știu ce trebuie să fac. Doamne, ajută-mă. Și mă rog, Doamne, ca să-i ajuți tu. Mă rog, tu să fii cu ei, să le dai puterea lucrurile care tu le-ai vorbit, să nu le uite. Odată ce merg acasă, să scrie undeva pe perete, unde trebuie să scrie să scrie decizia lor ca să nu o uite Și mă rog ca tu să-i ajuți, Doamne Să se poată poziționa Să se poată poziționa, Doamne, să audă Ceea ce tu vrei ca ei să facă, Doamne Și să te urmeze pe tine În totalitate, mă rog, în numele Lui Isus peste ei Mă rog, Doamne, mă rog ca tu să lucrezi, Doamne Să își dești în ei credincioșie Mă rog pe fiecare să-L faci, Doamne Să poată să-și dezvolte caracterul Caracterul de care Tu ai nevoie ca să-ți reverși ungerea peste ei, Tată Mă rog să-l pe fiecare, Doamne, să, să fie activ Să nu stea, să-și găsească un loc unde poate să slujească numele Lui Isus. Mă rog pentru cei, Doamne, care până acum căutau o promovare Să nu mai caute, să aștepte ca promovare să-i găsească pe ei Să aștepte ca ungerea să-i găsească pe ei cuvântare să-i găsească pe ei, Tată în numele Lui Iisus Hristos își cer În numele Lui Iisus Hristos cer, îți mulțumim, doamne. Să-i mulțumim, să mulțumim. Vă mă rog pentru cei doamne care până astăzi n-au înțeles autoritatea. Dule Sfinte, mă rog să investeți cum să se supună autorităților din viața lor, în numele lui Isus Hristos, și în numele lui Isus Hristos. Mă rog pentru cei doamne care până acum n-au fost gata să lase totul. Mă rog, doamne, să-i ajut să poată să lase totul, o să fie gata să renunțe la tot dacă asta le ceri. Și să te urmeze în necunoscut, unde e tu îi chemi. Și să aibă credința că dacă tu îi chemat, tu o să te îngrijești de toate Trebuințele, nevoile lor În numele lui Iisus Hristos Să-ți mulțumesc pentru ce tu vei face doar. În numărul lui Iisus Să-ți mulțumesc Lasă prezența ta, să fie acolo unde ești Haide să ne ridicăm cu toți în picioare Acolo unde ești, lasă ca Duhul Sfânt să te atingă Duhul Sfânt să vină peste tine Duhul Sfânt te poate schimba astăzi, El vrea să-și arunce lui, El vrea să aducă binecuvântare în viața ta, El vrea să arunce ungerea peste tine, să te ducă la un nou nivel în dimineața asta.